Їй часто стає зовсім погано. Шкода, звичайно, якщо вона помре, але, здається, не так уже й довго доведеться чекати. Чорт, вигукнув Валерій і впустив ножа. Чого ти, встрепенувся Василь. Як близько темрява. Усі мої життєві мрії вже збулись, і ось збувається останнє. Ми разом до кінця. «Я дістав у житті все, чого бажав, хіба що не все одразу». Питання в іншому. «А чи було мені від цього добре, чи йшло мені оте все на користь?» Вони помовчали. «До речі, там у бардачку моєї машини лежить подарунок для тебе». «Який? Іди подивись». «Ні, ти скажи, що то». «Іди й забери його, лінтюху!» «А то що? Сюрприз!» «Ненавиджу сюрпризи, ненавиджу розчарування! Яке воно хоче?» «Іди!» Василь пішов і повернувся з кнопковим ножем, клацаючи його викидним лезом «Навіщо мені така цяцька?» «Сам говориш, що інколи пальці не слухаються». «А ти згадав про старого друга?» «Та ні. Побачив, що продають, то й взяв». «Дякую. Гарна цяцька». «А як ти себе почуваєш? Нормально?» – запитав Валерій. «Нормально», – збрехав Василь. «І ноги не крутить». Крутить. «Тож і є нормально. Сьогодні нормально». Вони мовчали, і Василь Скоса розглядав профіль Валерія. Він не хотів бачити його розслабленим чи заплаканим. Дивлячись на грубі чоловічі риси, відчував душевний стан друга. «Нехай навіть трапиться поразка. Це не дивина. Подумаєш?» Скільки їх було в житті. Не побачити б лише явних слідів розпачу і старечої слабкості, бо вони однакові – ровесники і олоцюги. Усе, що завгодно, він би витримав тільки не зникнення виразу козацької чайдушної упертості, притаманної носіям давньої крові. Бо то було б поразкою всіх попередніх поколінь, і найперше то було б дзеркальним відображенням і його власної поразки. Валеро вигукнув занадто голосно і закашлявся від раптовості вигуку. «Що?» – повернувся до нього Валерій. «Нічого». Не було у світі таких слів, які б не виявилися вже затертими і одночасно могли б виразити чоловічу підтримку і солідарність. Нічого. Плюнь. Частина четверта. Сутінки із запахом квітів. Вісім місяців постійної хвороби багато про що говорили стороннім, і лише сама Галина сподівалась на тимчасовість своєї недуги, яка мусила б минути, як дотепер минало все добре і погане. Звичайно, колись десь. Про це можна було часом і пожартувати, але це ж іще не кінець, говорила вона сама собі. Ні. Ще трохи. Живуть же люди і довше. Але болі посилювалися і разом з тим, як слабшало тіло, зменшувався опір постійним нападом болю і послаблювався опір духовний. Сумніви вкрадалися до її душі, байдужість усе частіше навалювалася, поглинала думки і сподівання, притуплювала зір, і нашиптувала про даремність опору. Інколи за добу її сил вистачало тільки на декілька годин показної бадьорості в присутності Валерія, а потім була прострація, під час якої вона не бачила ні виходу,